Вийшов і сховався за хмари щербатий місяць, десь у лісі кричала, висіваючи дрижаки на Іваному тілі, сова, пронизував тіло крізь благеньку курточку холодний весняний вітер, що зірвався опівночі. З тим вітром прилітали й хапали Івана за плечі невидимі волохаті звірі. І тож реготали, заплющував Іван очі розплющував і далі йшов, кілька разів починав молитву та збивався, бо до путя не знав слів. Нарешті перед Іваном забувавніли темні примари вулицьких хат. Завалували пси. Він було спинився, та таки пушкандебав далі. Пси кілька разів обгавкували його. Іван піднімав ломаку і кричав, щоб вас холєра взяла. Нарешті він добрався до нюрченої хати, де було загавкав її великий чорний псисько. Та Іван покликав його, і пес упізнав несподіваного нічного гостя. Так удвох і зайшли на подвір'я. Тут Іван подумав, що серед ночі будити хазяїв не годиться, хай навіть сестра. Він стомлено опустився на колоду коло веранди. Пес підійшов і ткнувся мордою в коліна. Іван погладив його і посунувся, даючи місце. Псище притулився до нього – Іван почув, як тепліша в боку, що геть задубів, запустив сиськові озмерзлу руку в шерсть, другою сховав листок з темною дівчиною, з якої вночі видно було хіба білі зуби, за пазуху. Скоро стомлений, Іван і нюрчин пес задрімали, а потім і зовсім заснули. Івана першим побачив Вадим, Нюрчин-чоловік, що вийшов на двір у самій майці. Кинувся, став термосити. «Іване, ти що? Звідки ти взявся? Живий?» Іван глипнув на чоловіка, що звідкись постав над ним. Подумав, що йому сниться, але враз пригадав, де він. Йому стало соромно, тіло все задубіло, і він заплакав. Хапав дрижаки плакав. «Що сталося?» – допитувався Вадим. «Нічого, нічого», – цокотіли Іванові зуби. Вадим завів його до хати. Нюрка тоже вельме схарапудилась – Щось із мамою? Ні, мама, живі з дороги. То ти просто так прийшов серед ночі, чого ж не збудив? Іван хотів сказати чого, та тільки замечав. З сусідньої кімнати виглянула Катруся і найменше і Відько. Зви, звиняйте, гостинця не приніс, з ніяковіло сказав Іван. Нюрка було взялась вичитувати Івана, що пішов проти ночі невідомо чого, певно ж і матері не сказав, та Вадим її спинив на жінко, чаю, та дай Іванові стограм. грам? Бач, геть, за, за Я зараз, зараз. Нюрка несподівано послухалась одразу, налила в чайника води, увімкнула. Мені б з Катрусею поговорити, тихо сказав Іван. Всі дивились на нього здивовано, та Катруся першою щось збагнула. Ходімо, дядько Іване. Коли завела до своєї кімнати, де я поспішно Накинула одіяло на ліжко, запросила сісти у велике міке крісло. «То що ви хотіли сказати?» І тоді Іван, соромлячись, трямтячими руками дістав з запазу листок, Повагався, але все ж простяг катрусі. «Ти знаєш, хто то така?» Дівчина дивилась на нього здивовано. Трохи злякано бо знала, що дядько Іван не спомнав розуму, з мухами в голові, як казав тато. Проте опанувала себе, навіть посміхнулася. «То Таумі Рембел, дядько Іване. Американська модель. Модель, мо. Іван вирушив губами, мов хотів ще щось сказати, але не міг згадати якогось потрібного слова. «Так, модель. Ну, то така жінка, що різну одежу перед людьми показує», – пояснила Катруся. «Продає?» – не зрозумів Іван. «Ні, показує. Ну, зараз я поясню», – сказала Катруся. Розділ другий Таумі. Таумі Рембел була знаменитою моделлю, супермоделлю, яка заробляла мільйони доларів лише за один єдиний вихід на подіум. Звичайно, так було не завжди. Хоча ніхто, здається, не пам'ятав шляхів її сходження до вершин світового модельного бізнесу. Натан Роуз, провідний і, мабуть, найпронерливіший журналіст популярного журналу. Близьк зірки. Спеціалізувався на показі життя моделюк і актрис мильних серіалів та якось отримав завдання написати нарис про те, як починала свій шлях ця суперзірка Ремпел. Його редактор не вірив у сиротину, яка не здатна звідки прийшла в модельне агентство. Про дівчину, яка виникла начанні звідки на подіумі, цю легенду кілька разів передавали. Сентиментально описували журнали і телевізія. «Я не хочу повертатись до мого дитинства», – не раз казала Таумі у відповідь на прохання розповісти більше. Отже, Натан Роуз мав віднайти і розповісти справжню історію супермоделі Мав би, бо чим-чим, а справжнім журналістським нюхом і вмінням Бог його не обділив. І що ж? Через два тижні, попесідувавши з доброю сотнею людей з тих агентств, служб відомих модельєрів, дирекцій показів мод і міжнародних виставок, у яких брала участь Таомі Рембел, він зміг встановити, що вперше її поява була зафіксована таки на Нью-Йоркському весняному показі купальників 18 років тому, наче подохтосі справді привів до власника салону дівчину з вулиці і попросив її оглянути. Директор дівчина знову ж таки начебто так сподобалася, що він відразу поставив її на подіум. Не в побічному чи пробному показі, а в головному. Там вона страшенно також сподобалася. Був просто фурор. Таке враження справила на журналістів і на дизайнерів, і на моделей, і на глядачів. Ну, а з цього пішло і поїхало. Натане, так не буває казав своєму підлеглому колезі головний редактор журналу Стенлі Кройберг. Якщо уявити, що було, то хтось вже рекомендував Девіду, щось мало трапити, що її відразу взяли на такий престижний показ. Ось тут маєш розкопати. «Девід Брюєр загинув сім років тому в автокатастрофі», – похмуро відповів Роуз. «Так», – помітно пожвавився Кройберг. «Я перевіряв», – сказав Натан. Виїхав сам на зустрічну смугу, серце схопило. Ну, а звідки родом ця шоколадна тигриця, знав? Начебто із Гаїті. Приїхала колись ще дитиною із мамочкою нелегально. На судні, як буває, але хтось допоміг легалізуватись. А потім мама отримала громадянство. І де ж вони жили? У Флориді, в містечку Ференстетт. Мати померла, коли Таумі було 13 років. Що цікаво, відразу після похорону матері донька зникає з міста і наче розчиняється у воді чи в повітрі. Аж доки не вигулькує у майже 20 років на Нью-Йоркському подіумі. Зрозуміло, у Ференстеті ти був, посміхнувся Кройбер. Що думаєш про білу пляму завдовжки 7 років у біографії нашої шоколадки? Нічого не думаю. Після доволі довгої паузи сказав Роуз.